ده هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا, پتا یاد ساتي ايوب اسلامی کې مرکز د قصه خواني بازار, بازار شاته خور خار سلورن خطاب ولقدا انا مشموشوكي او پدین خطاب کې انکار منل انبيا عيسى دي تاس وبيمانو تاسو مشرانو د په خوانو انبيا بیان کوم انبیا وکړل هغه وینا چې حق پرسته کړی د غم پریخول اور کله مې موسی عليه السلام کتاب اور په سیمې پر پد نام بیا نو صلی الله علیه وسلم اور کله مې عیسی علیه الیمریم تدلایل غیر زای کی دی سا ذکر کی کین ابن مریم ابراهیم ابن اذر نه محمد ابن عبد الله نه وای ردنا علی النصاراء کده ابن الله نه دی ابن مریم دی اور کڑنیو دتا دلائل امر ورکړنیو پوجي پیلې امين جبریل امين با راته حمزه د استفان د توبېخ دي او فیده د پاره د تفریده نهځي نو هر واری چې راځي پیغمبر تاسو ته باغ احکام چې زرم نغواړي نو استکبار تم اوري ځاوي نه پیغمبر کله حکم بیان کیله کوسمه مسله بیان کا دغه دته نقصان دی دته اوري نه وسمه یوه ځغار کړی به ني وسم دا مسله ده کدا څه مسله چې دغه نقصان ني الکا فاتحه به امام په سينو او او مون حنفيه بنو چې ته او مون حنفيه ني او کدا ورته وای چې اجرت پتاعت امام ابو نيفه حرام وای ته چې پني کا او ځه تا لري دانګ کې تمړي پس خاتمې کې نتاعات ته میما منفوځه هران دي بیا خنچينه دي بیا خفي دي د درو مثلو کې حنفي دي اپنور خفی خفي بیا په ته نيشته زکاله بغیر زمانه حنانه حنچی سوګ دي زم کې او جاته امام بني په نه دم پیسې فقاه جائز غني امام بني په مکروه پس او کې اپځي ته پیروز وکوم و نه اخلو زمایمام وايي مکتوب دای ځان لږه اېسکري دای ځان کین دی دا په فل دی سره یو دوه مسلو فاتحه اورا فایدانو کر امین به جار کې هم ته اندي نور ټول مسایلو کې بدعتیان دي دی دیما بنفد دا دځې ته ان کانسو کوي ختم به مولي پسی کوي الاخذ والموت وما اسمان شامل کی سالورم جل سفر آرتالیس که ختم که اونکی راستون که او تلی مولیان در دواره گوننگار دی چاچه راستی دی اصول که ختم که دواره گوننگار دی دیوائی تدیب کنا صدا دی مریتا او باقی در قلعه کار دی او بیده قرآن بیزه تی که لچمن مشین تر آگه ما تا این مولانا سه بوده بزر را که لچمن این دو پده زیده که پاکستان ناکنه تعلی مفتر. د او کالهندو درځم زمما مشینو په زړه کې په دا د اورا کې ښایي ورسره راو وېږي نو یو ډېر راټمه یې مې کړی مالک منو ولې به باباجي پر څه مختم کینو د داري موږ دیندو به ختم میکنه لای ما ختم نه سین کنه په دکته کې مرونه ده ازرونه ته ټوپاینه ما پندتا میرا او تی دی د ګریم شریف ختم وکړي نو کم دې ما منشي دې ما اور کثر سفر ولا ضرورت جران چې مای منه دې درالم تماشا وکم به جې ته وسو ما دنه نظر دم د بار نه به تماشا کومه خیر شه زلم چې له پیندل شپږ پندتان ناسی درې غړې دې مینسک ګرنطو ان یو پندل اننده ګرنوار او دا پیندل ساسه اگر ایناس کلاس بار بازار که دوکان که لچمن پرسای که خلا ویجی کنی کولاری بستریشن دروازاللده اما کتل دیر سات ده گرند لسته چوه لسته نو پندت رستشن پرسته لاغازه نو بلورسخه چو نغره پاسه پادر نو شروع پرا آقا لستل لستل نتیاغه څه څه لرته نه دی په اوسه کې بل <سؤال> راځي بلل د زکمن راځي ماله که داسې ختم مستاره تاسو پارس کسر هغه ته یو تن به وینئ خو غږ نه کوي دې دې ګن به ځتی کنه شور و نه کوي نو چې نور شور شکران زاد قران او فست مې لو وانسو راځل لکه الله قال <تصفيق> لكم تحزن تعذب ديبا بجان رشي ابيجان بكين يا وي عمر قال دريطارا اغربا اور اور کی دم لدم درم سرور ذاتور کی يابا چکی بسم الله الرحمن الرحيم يا لله سيقول سبحان من الناس بلبل شوقي تلك رسول الله صلى الله عليه و غیر من تو ات ادوام که ذا قران وست می ذاته موسکی دل غیر مخاللن بتاری بیمانه اگر موسکی وایا اته بغیر موسنم واد نی متا حنفی بخالفی است قتی دوام زن نظم سے پیمے مکو دارو راه رمضان به قسم توخره بغیر زمان اچ عملستا ساقط نہ مے ما سنجے تا کہ دغه ورته دا د ویلو نشته ورته رحمت مې کوران مې دوی ګټ کلوږي دغه ورته نو دا څه دېږي ان به होत نه ته څه ان دېږي دا ټول قرآن فسطه موږ اهدا موږ کې دا عامه اول ته ځان ذکر کنه نو یې څلوړی نور کې دې څه پیرا دا دې بیمار نو دین دې ادا دیني جوړ کړی اده په پلان په خاطر په کې نه لري ها یو سره بیمار لکې نو مکان جوړی نفقه جائز کړی په غوړک زکه دا عبادت دی ذاته املي په څیر په عبادت او ذاتي ثواب ورکړي نفقه او دا کړی ټول مينو نه بې بازار کتاب با دي ان کی مزه منی او با دي داستا ایماندو داستا دینه او کله ما جا کوم نو اور وایت راجی تا سپرم بار پاغه احکام ما بار ته احکام نه دي چنو غاری استا سنب سنا زره دنو غاری نو اور وایت دینا استقبلتم فریقا كذبتم تقتلون عربی معنا کوم مطابق ته نهوی فریقا مفعول ده کذبتم نسې کی زکا فی دا کنظور و غروف نارا نو دا پو فیل نمو انشی مقادمه نو فریقا مفور لفیل محضوفه ده او دا غی تفسیر کئی دا رستانه ویوزفو اذا کان ما یقا دلیلن ما یلغا امن کتب اولی کلام که دا ربای حضف کیگی اذا کان ما یقا دلیلن ما یلغا دا ربای قیده دادن کله چې کلام کې باقی او لفظ وي یا کوم کلام لفظ تا ورغوله چې راغې دلیل وي نو کذبتم دلیل دې دې خبرې ته د فریقان نامخه کاپتون شته نو اوس کلام مکرر شمعنه دشوا کذبتم فریقان کذبتم فریقان ده کذبتم نه مفول حذف کو زکدا فریقان حذف کووالې نو یو دا کې مفعول حذف کو ده کذبتم نه او دای کی فیل حذف کو د فریقن نو کلام مکرر شو فریقن کذبتم فریقن کذبتم فریقن تکرار تاکید لرا کارسا سوداو ہمیشہ دغه کارو تدرون کولب یوډلا تدرون کولب یوډلا اکبرس کی بارال نن تاس ورته دی درو در فتو پیو کوي داوږی فریقن تقتلون فریقن تقتلون دا فریقن مفور د فعل مذموفه ده د تقتلون ار ته قتلون نامفل حضرت او کلام داز شه وتقتلونه فريقان تقتلونه فريقان او وجل بيو دلا وجل بيو دلا سوق بم کول اسوق بم وجن په دې سره اوسنغه کاريده بعضي مګري زمون شي دانشي په دې مسالې چلاس برچوي دې د او دروژن کای قوتو دا ساسو فېله مستمر رده يهودو دا لږه دې زمانه د علما و کلام مکرر را, را. اکلان کې ادماج او اختصار وک اصل کلام داو کذبتون فریقان کذبتون فریقان وتقتون فریقان تقتون فریقان دا صاحب کار نور دایني کې بمز داس معنا کوم وقالو او یودیان قلوبنا غلف دمنه د دې کې غلف ای پر دیتا غلف اصل کې چلکي ته وای پوستو کې دی چې خټکی د خورا کې پټ دی نو خټکی په فرچي نه عام پټ دی او و پټي پټکي دې ته غول پي غلاف په ورو ده چې د بابا خلاف دې نه بابا پټه نو چې پټه نه تاڅوګی نه چې خپل توای پټه غلا په پوا جو پټ می کو په معنا د مغلوب نو یو معنا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفًا او اودیان بای مانا دنور زمان کو پردو کی دی دا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدُونَ اِرَهَا خامیم سجد سالورم آیات دنور زمان پردو کی دی داغی مسئلینا که غاری مانگا غیتا یعنی زمان اسطح پر خبر نبکوی چونکہ مخاطبین دو قسمون یو علماء ایو شیخان جا نو قرآن لبول دا سراری که دوار دوار شید بغولف مانا غلاف چی شی پرده نو دا قل دا شو شا نامین شد یرا وای جی منگ دوار نپوی بو زمنگ زرا پردو که ده منگ ستا پا خبر نپوی بو وقالو قلوبنا غولفا زمنگ زمنگ پردو که دی دا اغی مساله نا چه تا منگ آغی تراغواری مونکو نپوی بو. جواب دا ستاسو عمل راغلی دی او غعمل پردېشي وی دی نرازی دا عمل پې دی یو مانا د غلف مادہ وکړه بل معنا د غلف انا علم وقالو قلوبنا غلف او ایدا از دا پول د مليان شو مليان وای زنه منګه په داینم دي ډاکه مغلوفون دکشيږي دایلمنا وقالو قلوبنا غلف وای ذا بېمان تاسو وینئ اولو بنا قولف مومن روسته آیات درې اتیا دې څلېشتمه صفره فلما جات رسلوم بالبينات فرحو بما عندهم من الایم انبیاء کی اسماني کی د ابونا راغ خوشاله شو بما عندهم من علم د شرک کفر مناطق دې پاره علم د منطق له خوشاله وسم زجام المعقول من قول من زس کوم چې قران زكون استاذ ر د وختن قران استاذ ذکر کړی دی چې استاذ ر د وختن وبندو وسوم وای زمایت نشته چې زلارشم اقران ته کینم وقالو قلوبنا غلف واي مونیان زنزمنګ درته دیلمنا مونږه ایرم کنواني زمو غیلنتا ساجهته موږ خو خدای فضل له د علم کندوان له دا قران دی صورت په مطلب نیږي دا ورته انات انا کل سر مطلب سر دی ترجمه وګي ترجمه مطلب نه دی سړیا ترجمه خو د عربی تعبیر له چې د عربی تعبیر دیوته تفاسیر د عربی اشكال حلل کړي نو دې براشي د عربی په تعبیر ترجمو کې ترجمه بیلده و مقصد بیلده مقصد صورت صده لکه مقصد بیانتی وقالو قلوبنا غلفان اوائی دیزن زمان دکت علم ندی منگ سا خواه دیر لوئی علوم دی منگ سا وائی دیر علم دی زمان دیر لوئی علم دی دا قرآن دا لفظ غلفان راگر زیر پارا چیز دوار قلف ایشی دا دا قرآن اعجاز دی چی جایلان وائی منګا نپوی سبخبره قلوبنا توکنه عالمان وې قلوب ناغول <تصفح> قران د دې راتګي بل لا نو الله وکفرهم علام لن کړه ته په سبب د انکار سره د ناپوهه ساده قران کوفر ناپوی انکار بل ذات ته لا نتیجې مل معقوله من کلني تملعون الله د ځنډه قران نظر دی او تو از مولان متملعون الله نت میکری دی ملعون الله فسی غیرا مونږ دی چې نه پاتې دی ملعون الله بلانا ابی کفریم د غعلم چې دا قرآن نه سوا علم کې کن نظر در حالخد انا تمام اندرې فرصت تمشغولی کو دا ځان ته وګوره سلم قاضی مبارک میں خری ارنج در تحصیل منطق میں بری قاتل دی واغس چند قانی حکمت یونانیان سور مدارتی رکا نو حکمت ایمانیان راہم بخوان علوہ دل الفضل شیطان بشاو اے مدرس درس قرآن بگو راد اللہ فضل اگنے لڑکا ارائش اللہ نے نور ایمان را دین جا بعض شو او زعب سنت ظلمت ایزل بعض شو راشا در قرآن نور لغن ازده کا او زیالت رنگ قل رنگ پوبود سنت صاف کا راشا توید سنت بیانو آورا در قرآن بلانهم اللہ بکفرهم دغم اللہ ملعون اللہ دے قرآن ازده ندے زنانت ملاوي. بلانهم اللہ بکفرهم بلانتی کی خدای د لرا سبب د کوفر ده دی چې د قران نمون کړې د قران نه ایراد کړې تا دې نه کوفر وک ا نه و بېمانه تو کو ملومن لاشه او ظاهر لفظ ذکر کړ چې فو بلانا ملاء کو بلانتی غداه دی را قبر دی فقلیل ما یؤمنون ما تاکید د قلیلن دی کم کم پکمو کی کم دی منون کی د قران یؤمنون بالقران کم پکمو کی دی کم دامه ز یعنی مرکو نکه کم نین کم پا کمو کم منون کدی قرآن یہ بڑی را کم کدی تاکی دی را را اور کرا چراغ دیتا کتاب دار لانا مست که یو نوہ که پلیتای د مشرانو ذکر شئی اتا نعمتونا دو نقمتونا بیدویم نوہ که پلیتای دا مشرانو دا کشرانو بیدویم خطاب کے تر دوامر اتیان بن نواہی سلورم خطاب کے ترد انبیاء صادقینو اس پینزم خطاب شروع شو شروع ولم ما جان پینزم وقفو خانی نه پیزد حضرت پیغمبر نے مخلاف ہو تو ہر کلاچ رائے دیتے کتاب تعلانا چرشنے کن کے او داوی حکام ہوچی او دی پخوا دینا یستفتی طلب د امداد بے غفتو ځان لرا پا کافرو باندی پا بیست پیغمبر یستفتی ہونا یستن سلن فقابه دعا کوله چې د مشکانو د دوی بجنګ شه نو دا به الله محمد فل الله پیدا کړي زګه توراکه تاو ادب کړي زبر سه پیغمبر پیدا کوم ايس ايس دین الهي په دنیا غالب کوم دا کومه وویل الله ما دې پیدا کړي وکانو یصفحون او دې چې تلبد غلبه به ځان لغوخته اوس سره په کافرانو باندې په بهت نبی فا بیسد پیغمبر دا مانا ابن کسید تسید بیزاوی کشاک تول محصرین تئی بیزا تیان مانا دا کئی زان لبیسد غفتو فا برکت تا پیغمبر موو ازد تا مانا سئی چکل جنگ بے کو نوے بے اللہم انصرنا بحق محمد النبی یہ اوز چکل جنگ کو نو دا بے وی نو ثابت نو موو اید دا بچائی یهود ویه مستادلیل سشد یهود و کون فانی ان لکم کو ورائی کام بسار که مالکی نیه مبارک دیشتا مشاران دا خبر طولی که زمان مشاران و یهود و کڑی واقع ذکر زبا حقیتان واقع صغل غطای پا قل زند کنزل نکه کئی پوچکنه او دا قطع زند کنزل کې صباوه دیوود قول حجت تے آرابیل آغی جماعت کے بولو کرو صحاباو نبی لا تظریم و رومی رتای خیر دن پوئی او بیا آگئی باندې فجالا سجن زنوب امیمائن حدیثی را دیو یو بوکای پیوانوالا سباو آئی جماعت کے بول زکا کوم چاہ بانده چکریو دلیل وشتے دا بحق فلان زکاوام کے حودو ویلی داستا قول دلیل دے اول به حق شان همان حدیث کی دید نمازی رضی چه یو سره جمعات نو دی ادا وی الله منی اصل کو به حق صاحبین علی اگر به حق براناره ما وی دی دادر میماجی حدیث تے ذاتی تلوفی اور اکی تلوفی په حدیث کی پروتے ضعیف تے سند ثابت نه دهم به حق صاحبین نہ مننه که غا تا نه غاړم دا سوال طلایق د مختاج د سوال حق مانه لآیق و بعولت هنه حق براد زمان خاندان داشتی دا غی عجیس معنی را را اید اصوال گندو حاجت تل آیقی تیفراتی زومی اصوال گنده دا غی عجیس اصوالی دا معنی را البساری که اول می فسند کلام کرده ده. دا دای دا, دا کفر صلی که بانی خونه وی دا تا دا, دا, دا کفر بانی وی آجیس مودع ضعیفا او په پخواد بیسته پیان بار که زان لبه امدار غوقت د دو پیغمبر که اللہ رسی پیغمبر راولیگی که منگر او سند موالغه ده سند استقبال دورمانیسی کی خواه زر راولی او خواه منگر بخیم داد راکی دا موالغه شد فلم ما جاوم نوار کرا چلاوی ده دیتا پیغمبر فاقا صفات کیوی پیجند ماع بارت صفاتو نده دا عربیستا غلط ده چه من عبارت تا زویل قولو نلی غیر زویل قولو نلی دا غلط آره بیا من عبارت تا ذات نلی اما عبارت تا صفات نلی قرآن کی دیر زائع اطلاق تا ما پا لا آبدو ما تابدون سمانی ما تابدت نو کم دا غیر اللہ چتازو کئی و لا نا آبدو ما آبدکم اے کافر لا تابدون ما آبد نما عبود نما ایتلا تاسو عبادت تعالی نو کوئی نه نه نه دا غره تمانه ده اصل عربی دا من د ذات من تر کوي اما په صفاتو لا اعبود لا تعبدون ما اعبود تاسو عبادت نو کوئی پاغ چې مت زکو زه خلایو یاو کوم تاسو نو کړو کوئی نما ایتلا په صفات را دي فن کی هو متاب الکم من النساء نما منزه غره وکله پرې کا اخلي غا دنګري ما صفات په نکاو اخري پاغه صفات کېغه صفات تاسو پسند دي ښه ني جمالي زنداني ما معنی صفات ما دلته کې صفات دي فلما جام چراغ دي پیغمبر پاغه صفات دې او په جنډونو کو پريوکو پي بي هي زمير پیغمبر بي زمير کتاب چې قراني تو قران شي نده ته ايداد ولزيدن كثيرا منهم ما دي له له کا مربك تو که قران ورج وینم نه مکه قران منه نه مته قران ورته و کو نه و سوي نه منم مکه زه پیغمبر سنت منم مته سنت ورته و خند انه بے معنی بدعت شي دیو جنا ما معنی دوارو محمد رسول الله ته په پیغمبر باغه پیغمبر باغه سي بات چې دیو په جند چې دا پیغمبر ده داوي سنت پیغمبر په جند چې دیو په پشتي و ترقم دلیا په فلم دریل نو کفرو به انکار یو تو په سنتو ته محمد علی السلام چرانه بیان شو د قران چې قران وای بیسو لا سوری کلم بل فایده نشته نو کفرو به فلانه تلای حلل کافرین نو لا نتیذ ف کافرانو باندې ملعونانو باندې دا زالنت یعنی شي بلانو بل مولا زانت الله الکافرین حدیث کراږي غلاي کړو خلطوليو نبی عليه السلام مرت صدا ورته اوه کوي حدود نو بلل دي بیا غلاو کړ بیا ولې صدا ورته حدود نه دل شي نو ودره مرزه بیا غلاو کړ نبي عليه السلام صدا ورته صحابه وه ما علانا سرلانه چي دي حضرت الله تعالی لعنت تموي ودره بیا غلاو کړ لعنت تموي او دل, دل کې ځکه سنت انکار کوونکو پرې ویل نه ته ځکه اگر اگر فغلات اغلاوي او بدعتي خپل بدعت ته بدعت قرآن پر حضور ته نه وی دا وی دانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراتل خوب اوه قبر نو ته چې کوم خدمت خوځي په غوې د طعنانه ته دی هغه ته لعنت ویل دي ځکه دغه فعل تا ګنا نه وی لعنت دې د یو جن د معصیت نه توبه وکړي ګر ګناي غني اځ بيدتنه توبه د جگونو کیږي که څهواب وي نبيدت ځکه شیطان ته خوخه الګر ته حب اله باسم من کلي معصيا شیطان ته بيدد دی قرر بوي دا ثواب کړل او قران هم دی ده کې بل ددلانه ذکر وکړه ولا نتي منال لعنتي کار دې مننه دا شو ولا نتي لعنتي کار کړه ته بیس ما در ما گرنی معنی دلده که یو ما بمانه در اللذی بد در حقشه که خرس که در پاقی بنددان زان خرس که آقشه و آقشه سیده بیس ما اشتراو این یک دا ما بیان دی دا لذي بددا شي چې خرج په پاګیزان او کم شي ځان په خرج کو هغه دا ځان په خرج کو په کوور چې کوفر یو کو دا لا په کتاب د خدای په کتاب ځان خرج بد دی هغه شي چې دا واغ دا رنگي مصوفان کیږي کی او ما بدل دینم کیږي کی مرتضا خبرم کیږي کی مانه کلمه موصفه اویش درو صفت ده او ائی یک فرو مخصوص به ذم ده یا ما په معنا دل لذی ده اسم ده بهسا ائی یک فرو مخصوص به ذم ده او کلمه معنا ده مصدر ده بهسا بده حغشه چې خاص کده یې پاغه سرازان هغه څخه کم شو ځان په خاص کې ځانی ورکه او غي واغسته هغه واغسته چه کفریو که پا آغا کتاب چه اللہ را نزل یو مانا ماو کرا بلا بد, شه شه شه بد شه شه آه آه آه ده شیخ آغا شیخ چه زان خرس که صفت تما بد ده ده شیخ آغا شیخ آغا شیخ سو چه زان خرس که آغا شیخ خرس که پا کفر بنده بی الله او یا این یک فرو مخصوص به بد ده آغا شیخ اغه شې کوم شي دی چې غزن پاغه باندې لګېدل دی کم شي دی ان یو کورو بما ان دل الله کوفر کو د الله کتاب نو د خوای په کتاب دا دا دا دا کفر یو کړ او بګین مفولی لولې دا د ویولې ځان خرڅ کو او کوفر واغس کو دا ویل بګین مفول لولې دوجه د باکې ته د دینه چلانه دلته د میرا باندې نه پاچ باندې چې خو خود باندې نه پدې ځخه شو چې فرای محمد رسول الله ته ولي وهران ځلا کا مونږه چې خو کافر شو چې دا وړي کې الخت دې اودو دا مسله شروع کرا فرای ولي دې پدې مسله په وخت مونږ دې ځنه من مسله حق را ته مونږ ځګنه من چې فرای ولي مانه آمد کله چې ته دا مسله بیان کړې مې هغه 0 مليون هغه به د دینم کفر کوي کله به حق پټي کله به تحلیل کوي کله به زدوينات کوي چې دا دوری لا مسله به نه وي بده هغه شي هغه څه ده چې کفر یو کو د الله به کتاب او کفر یو دی او هغه وته د دیوژن دا الله نه یناذر ک اللہ د خپل مهربانینا فان د کتاب د باندې ائم حق پرته پیدا کړ وه نهذر ک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې باندې دا پیمانه شو راو غضب په غضب سره د غضب غیر موجود یو غضب خدای کی عالمان وو او سره د علم نه بدات او شرک اول ادم غضب دا کیو حق پر سره غه نه مقابله کړی دې باو بغضبنا العذاب ادپارا دا کافر و ازاد دا خوارا ان کے زلیل محین دا احانت نرے اذاب دو موید شرمول اذاب دوی لیکن او سرے انی سے آوتورا سکتے ستن لرکے نو اذاب ولوار کشق بے پردے نشا بلی او سرے انی سے جامع تن لرکے خلق کے بربن کے نو او بے نو دا اذاب دا احانت کے دا با ایمانہ پدوازکه به ذلیلګورې جدادې سازوغه ساتي نه څه سازوغه مونږه اخرت بابا را بيمانه تصور لوی بيمانوي وران زه کاغ توه مو هي ذلیلہ اکلہ کې ویل شي د ا ایمان نړۍ پاکیته تلاله وړګ نوای ایمان اړو مونږ پاکی باندې چې مون تلاله ګرځې شي دي قران په توراتو نه عمل نکړي دا یې جوړتای راشه قران باندې عمل وکړه مون سره وي غړرګیته باندې شته تاپا سیستم سره تپاسی مون سره پتاوي شپتاوي صاف لفظ به ني او کور کوي سيوال قران الاکه قران حق شي نه كون کې داغ احکام اچي دي سره دي كون رد تا سي مني چې تا سي مني تا سوې نول او اجل، انبیاء دخواه پا خواه دای خنو اجلی، مشران او اجلی و دا دی او پا غفر دای رضاو ذکر پا دیتای قاتلان تاثیر سن اٹار سو اکتیسکه شاہ اسماعیل شهیر رحمت اللہ علیہ دا اغیر نے دک علماء که پنج تار با نیجر سمو قرار کردوا دو در علماء اغیر که شاملو اداد ملک رو اصا خوانینو آغی دا اغیر دا چه اصلا شویوا د دامل کې موږ اجرات شریعت ته دا اړ علاقه د جرګه یو والي مقرر شو دا بنیر یو عالم سید حبان هغه د قاضی مردان مقرر شو ا د دې کوټه کې د نړۍ یو عالم سید امير هغه د صحابه تاثیر ادنیو کې د دې علاقے قاضی مقرر دلته دې شو اجراد احکام شروع شاع د مولیانو عزت پلا نو مولیانو جرګاو کړه چې دین بغیر د مرگ نه شاسي په جرګاو کې دا فیصله وکړه چې د ګوندو د پاسه اور بل کړه ته پنچیرګر دې دا سه د موږې نیو کیسه لاسه ورګر دې په میرا بم چې فور بل کړه فور بلشي نو کم راځي چې دا موهيدي دین وځي اور بلش رستم کې د فرق خا کې دا د غړ فکر اغلې دا غفسه خا د یار لسکې خان اولګې د نور ځمي قتل کو دي دیو جنا خير شای اسماعیل مرګ کوي مینه کې غازيان او فنا په غوښتوا هجومات کې نجومات یو شوی دا د غځ په ځای په قتل کې دا رده دینې تن سن 1814 کې فضل واحد عجید رنگزو رحمت اللہ علیه و دیمال که مندرسی جوڑی کروی در قرآن درست گونا مندرسی در چندینوی در بیمانی نوا نا کلی که ملاوی منتخب که که تبا بوداغان و معشومان در قرآن کرو آر کلی که دا سی مندرسی روانوی چندی پاکنوی نورس بکنوی پا لکنوی در سنوی چی گوز دیار لدرس و مندرسی جوڑی کروی او زم ملک نه هجرت کړ او هغه زینی هجرت وکړ واحد صاحب 10 ورته حاجی صاحب د ترنګو وای 713 کې غلطه دا دې کړنو تاسو ته حق نه نه تاسو په خاطر سورې وځي تاسو نه کومه بېمانه اغه بېمانه ته تاسو وی وای ولې وجهل امبیا د غواپ خوایې کوم مومنان کای کیمان چرته دي خطاب ختم ودای پغم خطاب خلاص راړي قرآن کې دا ځای کې موضوع ختمي خلاصه کې راغلی او تاسو هم صاحب دلایلو نو نیو تاسو سې لایلا پسرا تدم اول چې کا پستا ايي ظالمان اياك يا چې هغه سوم تاسو نه واده زم مزمن تشره دي اپورتكم تاسو د پاك کویتور منا ما کړی را او لیشو امر کوي پاك باندې درک تاسو حق او مني واسمعو ومني نوی دی منگو مانا اوز رکی من منو قرآن منو اوز اتیان و کتاس بلنواهی درہ منوی تخیطا تر دوامی اتیان من نوی اسکولی شو پوزنو دی کہ محبت غیراللہ فسبب د کفر دی و بد دی شے آغا شے چوینا کئی تاثر پاگی ما عبارت بد د غی ایمان کی مومنان در تے کی پدے سرورن نوئیتا ایمان سا سوداو تا بدد در ایمان د ایمان چتا سقتل حق پرست کئ تا تے کہاب د بدات و د شکیات و کئ کہی مومنان وا کی تا ثرا کور دار اخرت اللہ ز کئ وا دے بے خلق نہ راوی کی مباہلہ د یوحنا سلام مباہلہ د ذکر دے راوی چ د چغه ای څه په باټلې نو غمر کیږي او هیڅ څونی او غینې کې د مار موبالنه کښره په سمدای چې دای کومه باندې نکرې دي نسبته یته کیږي د کډېر کار پلاس کیږي سې چې کړې دي یا لے بازار الله په بازار مانه رسونو نو تا ویتا او په می دیهودل را زیاد حسناک د خلقونه په ژوند دنیا د دنیا په ژوند ډیر مهندی او دا خلقونه هم زیاد حسناک چکم مشرکان دي مشرکان نمدا بيمنه و من الذين اشكو يهودنا يهود ذات حسنات دي د خلق او د عجمنه و من الذين اشكو اداربنا اهرثو من من الذين اشكو مشرکان خاص پس مومن ده که مشرکم بيمنه دي بيمنه دی او دوی مانا را که من اللہ ازینا اش رکو زان تا کلام دو چه زان کلام شنو مانا بای او با ممید یهود و د حسنا په خلقنا دنیا و من ځانته ازینا زان تا کلام او اگر که مشکان دی نو دوست بری دا مشکان پا یهود دی که عمر ورکشی زرکالا دا زان کلام شنو او چې دن کې نو باید یهود سره کلام شو دوسری یوتدی عمر اور کی دلرا در کالا و ما ہوا ذکر ذکر دمجود سلام دا ہزار سال زندہ باد سلام علیکم نذر کا ذکر او اگے کبھی زندہ باد ہزار سال عیش الف سلام جمع عام قبر علی وتن عیش الف سلام انا دو جناح مزاہ دی دو مانی دی زمین راجع دی احد تا یاود دو آدم وما ہوا دی دی دا عمر یو عمرو کې عمر مراد دی اما دی اقلاسی دن که دا غا حد دا عذابنا که عمرو که شیدر کالا دی خدا جن خل ری لیکن د عمر دی نا دی اما ہوا زمین راجع دی عمر ته. امو زاهدین او محمد ان دې خلاصون کې دغه عمر دل رداذاب الله دې دې کړي او چې کوئی قل من کانا کانا دې حضورت